Даречі, серце Тарасове аж наче одмолоділо, дуже заколотилось. «Ой, уважте й зважте, жидова ось цю річ!» – загуманів Тарас, аж дух йому займався. «Ви усе на світі зможете зробити. Викопаєте хоч спня моря, то викопаєте». Та й приказка давно вже про вас склалась, що жид сам себе вкраде, коли захоче вкрасти. Визвольте мені Остапа мого. Прибіріть способу відбігти йому бісових єретичних лап». Ось, Ян Келиві, я обіцяв дванадцять тисяч червінців, я додам поверх цих ще дванадцять. Усі, які в мене аніє, дорогі, кубки й срібло, й злото закопане, хату й останню лахманину запродаю і умовлю з вами на весь мій вік, поки життя мого зайде, щоб усе, усяку ви його здобич, спіл з вами дуванити». «Ой, не можна, коханий паноченьку! Е, присяй Богу, не можна!» – промовив, зітхнувши Янкель. «Ні, не можна!» – додав другий жид. «Усі три жида один на одного ззиралися!» «Чи піймав, чи не піймав? А потюкать можна!» – мовив третій, боязко позираючи на отих двох. «А може біг нам поможе?» Усі три жиди заджирготали по-німецьки. Тарас, як ні на сторочував вуха, а нічогісінько не зміг відгадати. Він чув тільки, що раз на раз вимовляли імення Мардохай та й годі. «Слухай, ну, мось пане, Янкіль. Треба порадитися з таким чоловіком, якого ще не було у світі. у та такий розумний, як Соламін. Та вже, якщо він нічого не вдіє, то ніхто в світі не зробить. Сиди отута, ось тобі ключ, та не впускай нікого. Жиди вийшли на вулицю. Раз замкнув двері та у квартирку дивився, як о той засмічений жидівський шлях. Три жиди, ставши посеред вулиці, почали завзято джерготати, до їх пристав четвертий, а врешті й п'ятий. Він знов чув, що раз по раз вимовляли «Мардохай, Мардохай», жиди раз у раз позирали все на один край вулицею – Якось край її із-за деревляної хати виставилась нога у жидівському патинці і замаяли полис каптана. «А, Мардохай, Мардохай!» – усі жиди в один голос гучно заджерготали – Кощавий жид, трохи коротший від Янкеля, але й геть брижуватіший, з приздоровенною губою, зближався до нетерплячої юрми, і усі жиди один поперед одного хапались, щось розповідали йому, а до того Мардохай кільканадцятьма разами позирав на кватирку. раз догадався, що зайшла річ про його. Мардохай розкидав руками, дослухався, переривав розмову. Почастучи виркав набік та й, підіймаючи приполи свого каптана, закладав у кишені руки й вийбав якісь цяцькі, а через це й виставляв на видолоч свої припогані штани. Врешті жиди щинили такий лемент, що жид-вартівник мусив подати їх гасло а Тарас став опасуватись за свою безпечність, але ж, згадавши, що жиди не можуть онакше рихтувати, як на вулиці, та що їх й сам гаспед не торопа, він вгамувався. Хвилин зодві, перегодом, жиди вкупі увійшли до його в хату. Мардохай підійшов до Тараса та й поплескав його по плечі, додавши – «Як вже схочемо ми, вашесь мось пане, що зробити, то вже буде так, як треба». Тарас подивився на цього Саламіна, як още й не було на світі, та й став трохи діймати віри на Теє, бо й справді можна було через його парсуну поняти трохи віри. Верхня губа була, сказано ж, страховище, як халява. Завтошки ж такою вона, запере не була з роду, але з якоїсь іншої причини та й халепа сподіялась. У бороді цього Салеміна мала стільки п'ятнадцяти ролебонь волосин чи що